Siis elu on lõbus ja libe, kui oled veel terve ja noor. Aga pärast on pagaanaki peen, kui katab sin panadus See pärasti ju mitmetki joovad mugaval nooruset eel. Nemad kõrtsisel loel hakkakse ja sagedast lällutab eel. Jõu, e jõu, e sõbrake jõu, e maha see viimane sõind. Jõu, e jõu, e aga sõbrake jõu, e käepärda kraabis kui toind. Selg tal sügeleb päeval ja ööl, tüliks on joomaril palk. Laiskus ellu maad teha tööd, söögiks tal sodi ja solg. Teem noorves vast mugava leiu, el tarvidik mõrs ja võib ruud. Tema muretsa nägusane jõud, kes on annakas uud. Tema hõiskab nüüd inglisain kätte, nüüd algamas eedeni öö. Nad astuvad altari ette, kuid kätte siis jõuab see öö. Pui! Pui, mis nüüd küll saab? Voodi alatud põhk! Ei, ei, puutu ei või, majas sabrikutud õhk! Hambad neda poetakse vedruuga suust, laasist on valatud silm Mis siis rääkida veel milleski muust, silmees kirjuks läbil? Kui preelisid tähele paned, ja on lähemalt silmitsen neib. siis märkad nad käivad kui haned, ja põlvedest kõrgemalt lei, Ei kannanad üks ei sukka, kui läheneb õhtu ja öö, vaid liitsuvad trahterinnukka, kus algamas lustilik töö. Aga joo, ei joo, sõbrake jo, vaata kui ilus mu Io Joo, ei joo, sõbrake jõu, katsu kui pehme mu pall. Laualnel pudelid, šokolad, sink, likörid, veinid ja vorst. Öösel on mugavus, puuder ja mitt, hommikul kornik ja arst. Nüüd elu on läinud meil kalliks ja asjata otsitsa sa tööd. juuksetkin lähevad halliks veel enne kui kõhu täis sööd. ei kannata piina ja mured, mida tekitab nelg. Nemad lakuvad õlut ja viina nii kaua kui sirge veel sel. Ei jõu, jo, sõbrake joo rutem siis tuleb su surm. Jõu, jo, jo, sõbrake joo, kuni on mulla su Lävi on raskused mure piin, joodik on surmale küps. Enam avitta olu ja viin, joodus sai viimane naps.